І тому, коли дозволяє компроміс, то хіба тільки в тому, що справляють весілля того самого дня, що й церковне вінчання. Весілля – це третя та вже остаточна частина весільного обряду на Україні. В загальних рисах весілля повторюють ті самі обряди в сватині та на заручинах тільки в значно ширшій та закінченій формі. Так само, як і попередні акти, весілля починається з наподоблення спроби умикання. Але на цей раз це наподоблення далеко повніше. Починається воно з того, що молодий, маючи вже титул «князя», набирає свою дружину. На особливі запросини – до нього в двір збираються його товариші парубки і він вибирає з них собі боярів. З кожного з них дружко, тепер уже старший боярин, здіймає шапку та несе її до хати, де до шапок пришивають квітку з барвінку та червоної стрічки. Потім роздають такі самі квітки чи значки і всій дружині. Світилкам, що з них одна несе меча, стару шаблю або дерев'яне наподоблення її, встромлене в окраєць хліба. Піддружому, цебто товаришеві дружка, сважкам, хорунжуму, музикам і нарешті візнику. Васалітет дружини до її князя виявляється передусім у тому, що її члени, беручи на увагу похід, що його розпочинає князь а роблять між собою складчину на нього. На початках це було, мабуть, участю всіх чоловіків клану в здобуванні жінки для свого родича, як це буває і тепер у Кавказьких горців. А потім цей акт перетворився в ауксіліум, що його платила озброєна дружина васалів, скликана князем, як це ми бачимо і в Західній Європі. Після цього відбувається обряд, що його можна, мабуть, вважати за пережиток колишньої присяги. На стіл ставлять велику миску з водою та кладуть коле неї ложку. Старший боярин дає кінець своєї хустки молодому, що незалежно від пори року, вдягнений в кожух та керею, і веде його круг столу. А молодий – Зі свого боку тримає захустку одного зі своїх боярів. Той веде ще іншого, і так далі, кінчаючи світилкою, що йде остання, тримаючи в руках запалену свічку. Після першого та другого обходу кожний, проходячи повз миску, зачерпує з нею води ложкою та випиває її. А після третього обходу навколо столу всі п'ють. Просто змиски. Виконавши цю церемонію, всі виходять на двір, де відбувається другий обряд, мабуть, ще старішого походження. А саме, мати молодого, вдягнена в вивернутий кожух, та в шапці виходить на двір, несучи в полі своєї одежі ріжне збіжа та дрібні гроші, що вона як звичайно, для цього збирає – починаючи з дитячих років сина. Її підводять коня, тобто подають граблі або вила. Вона сідає на них верхи та, розкидаючи навколо себе збіжжя, тричі об'їжджає кругом діжі, що стоїть серед двору, а на ній хліб, що ним благословляли молодих. Після об'їзду старший боярин поїть коня, Цепто дає на граблі воду з кухлика та віддає його другому бояринові. А цей кидає його через голову так, щоб він розбився. Мати злазить з коня, а бояри беруть коня та ламають на шматки, розкидаючи їх навколо. Цей обряд пісня тепер пояснює як символ родючості Ой, сій, мати, овес, та на наш рід увесь, щоб наш овес рясен був, щоб Івашків рід красен був».